Itzaldia Gaurko liturgiak senideok gora begira jaarten gaitu. Ez orraito hemengo beko arazoak baztartzeko edo areta zezarduratzeko, haren aurrean itxaroppen agertzeko baino Ziiztunak ez dauz arazoa gazten, edo baztarrera zen, itxaroppenaz mairatzen baino. Ezineindek ez ba etxipenean jausia. E zenbat bidehar uste dogun anantxe hartuta gago zela urten biderik ikusten ez dogulako edo gauza gero eta txarrako dagozelako. Zenbat bider uste dugun, geuretxoa zeere nahikoa dogula inorrena az arduratzeko. Zenbat bider uste dugun, pestek emon behar da lehenengo urratsa edo lehenengo erakutsia geurea gero emoteko. Honartu etegeik eholango joka bidea Eta gero Jesusen zeruratzea ospatu, ez ez Jesus jaunak kurutzeratuak, hilen artetik biztuak, zeruetan haintzalduak, ez deutze bere ikaslei aurpegiratzen euren makaltasuna, bera bakarrik itxi izana, edo lango ezer. Badiru horren gainetik maite dauzala, maite gaitu jainkoak zen ideok. Eta uste osoa daugugan, Gure makaltasunen, mugen ezinien eta arduragabaikerien kainetik. Hauzoria. Eta Jesus berbiztuak bere ikaslen eskujarriko dau bere eginkizuna. Sohaze eta iragarri barri ona. Jesusen jarraitzal daukagun zeregina gina, userala esan geike basen ideok. Barri ona, iragartea. Horretarako xedogu espirituaren indarra. Jesus Berbistuaren testigo izateko gu gagozan lekuan edo noragoa zen han edo nondik gabiltzan bertan eta es gerozelan edo aurpegi garraztuaz edo etxipen usaina postazunez jai giroan eta itzaropena eraginez baino gaur komunikabideen aldeko toitza eskatzen deu sku elizeak Zelan nengainatzen gaituen aberatzen eta eukitsuen aldeko diran komunikabideok. Zelan argitaraz jarten gaikuen eta itzutzen edertasunez apaindutako zatarkeriez. Zelan onartua azoten eta gura izan azoten deusku ezan, kalterako baino ez diren ondasunak. Hortxe daukago harazo bat, euren alde otoitz egitean, euren harrean Kritiko jokatu daigula ere, eskatu beharra daukagu. Ezin dugu, ahora emoten dezkuen guztia beste barik irontxe. Eta hortxe daukagu gure elizalkartea ere. Bagara, barrioaren honaren autorle deotestigu. Badibi aldirantziz, gero eta gitsiago, zarraguak eta makalagoak garala, zer zinistu behar dugun ere ez dakigula, zer hi eutxi edo... Zer bastartu behar dugu nestakigula eta behar ez diran aleginetan nekatzen gara garala. Gogoan hartu behar dugu, jesusek bere ikasleei esana. Ez jagotzu ez hori jakitea, hori aitearen ardurea data. Zer dago ba? Ze aldi eta egoeratan gago zan espirituaren argitan? toiz giroan alkarreaz eta alkar adoretzea dagokigo. Gurelizkizenetan ez dugu bilatu behar agintua betetea edo norbe atsegina asatzzea, alkara adoretzea, postea eta espirituaren garraz urtetea baino, barri barriorioaren posemole izateko geure etxetik hasita. Espirituaren garraz jokatuko dugu ba, Alkarregaz eta sentzu kritikoaz, bai komunikabideen aurrean, bai harriegintzako aukeretan eta politika munduan aurkitzen dogun ustelkeriaren aurrean, eta baita kontsumo eta alperrik galtze inguruan neurritasuna bilatuz, ezaukiak gogoan izanez eta izadia errespetatuz, urtzea gertuaz hobear dugu gure arteko eta bestenganako maitasuna Gora begiratuz, beha, stugarik.